Eusko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren arteko akordioak Euskal Autonomi erkidigoko udale mapa politikoa zeharu aldatu du asteburu buru ontan. Gure esko aldean aldiz gauzak, bat zeuden bezala, zitezen balio izan du akordio horrek. Irunen, sozialista eta jeltzaleek, jeltzaleak eta sozialistek, zuten bien arteko zerrenda bozkatuena elkarren babesteko agindua, bete araziz izendatu baitute Jose Antonio Santano Alkate bimila emerezigaren urter arte, eta hortzegoen, Koska insultarare sozialistaik gobernuan daramatzaten hogeita 10 urteetako dinamika aldatzeko asmoaz eta EH Bilota Podemosek, si se puede Irunek, Xabir jeltzalea ltzalea alkateetarako ba eskaintza egina ziotene EH Bilduko oinatz Mitxirenak esan digun moduan. E, gaur esan dugun bezela guk eta behar zuela Irunek argi geneukan, behingoz 16 e, urteren ostean e, alderri sozialistak eta alderri popularrak jokaten gehiengoa osoko bilkura honetan, ja da ez dutela edukiko eta si se puede Irun Ea Euskal Herjeltzalea gure artean ba gehiengoa bat eman zitekela. Bideo horretan guk jorratu dugu, mai gainan jarri dugu Euskal Herjeltzalararen mai gainan jarri dugu alkatetza eh edukitzeko aukera eta gaurre adierazi dute argita garbi guk erantzuna ba gen euka, baina adierazi dute argita argita garbi alkategaia ez aurkeztuz ez dutela asmorikan horretarako. Beraz, e, bueno, aldaketarako aukera bat galdu e, da. Pena da, ez? E, Oraindikan ere batzuek esatu duten bezala, e, e, Nafarroa izan daitekela irunbera ere eta Nafarroan emandako aldaketa hori et, ba onera estrasla izana Baina jeeltzaale eta sozialisten arteko akordioa dela medio, Euskalderi jeelttzaleko Xabil irdoik uko egin behar izan dio alkattetari. izan ere bere hautagaia alkatetzarako aurkeztu ez duen alderdi bakarra izan da larun bateko udalbatzan. Bueno, Bo, horrela da. Eta bueno, esatu duzu bezala e, gure hautagaitza aurkeztu gabe zen, e, itxi eginzan alderdi sozialista eta EJJren EJ, arteko hitzarna eta bueno, horrela... E, itxi egindan bezala, ba, izan da gure jarrera. Datozen laburtei begira, bi hartik aurrera, e, zer eh babes berbera, koalizioan lan egiteko asmoa edo dena irekia. Ba dena irekia. Zen e, la urte hauek egintaldian ba oposizioa egin dugu, irundarren bizikaltatea eta ungizatea hobetzearen alde egin dugu. Oposiziotik ikusi dugu, hori aukera badela, eta bueno, beste aukerak ere badira, momento honetan akordio horren hildotik ba, ikusi behar, ikusi behar zer gertatzen den, horren ez dago ezer e, terabakia, e, torkizunak e, itzaik ingo du. Geltzalen bost-bozka txurioiek beraz, zerrendarik bozkatueneko hautagaia Jos Antonio Santano, sozialista, alkate izendatzea, albidetu dute berriz ere. Jos Antonio Santano, zorionak. Mila esker. Alkate berrizera gaurko udalbazaren ondotik, ba, zin da, lehen valorazioa edo? Bueno, beti bezala gaur eh, denbora berria azten gara. Alde batetik partidu politiko berriak eh, hemen daude eh, irungo udalan, eta hori garrantzitsua da eta beharrezkoa da. Eh, azken finean eh, partidu horiek Irundarrak edo irungo iritarra, iritarren botuak e, e, dituzte, bai. Azkenean, irungo udalan, e, irungoa ahotsa egon behar da, bai. Eta, bueno, hori da nire mezua nagusia, momentu honetan, no? E, irun oso hiri garrantzitsua da, gure etxat, irun gure bihotxan dago, eta mundu guztia elkarrekin eraikik behar dugu Opozoaniko den si se puede iruneko bosi negozi berriek bestalde bere kargua hartu zuten bigarren indar politiko gisa lan egiteko gogoz eta Euskal jeltzale eta alderdi sozialistaen arteko akordioa lau urteotanen oraino joango den ikusteko zain oraindik ere da Bizoto. Ben, ba, ilusuz beteta gaude berriak gara eta ea e, nola egiten dugun e, lau urte hauetan, e, guk nahi dugu hoena e, egin, eta gertatutakoa ba, e, gertatu da guk e, genekiena bai Euskadi Arloan pakto dago EAJ-ko Alderdiarekin alderdi e, PS eta ba, gaur gertatutakoa horren ba, ondorioa da e, norai ere harreman eta ezabete gainaritzako alderdiekin datu zen 4 urte bigira nola, nolako oposizio lana aurre ikusten dutu Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den, eh, la urte hauetan, zeren EAJ-ko eh, eh, postura eta eh, PS-ko postura ez dakigu, ezin izango da. Momentu hauetan, bildurekin, eh, harremanetan gaude eta e-ajotarekin. Azkenik eta itzulia bukatzeko, PP Alderdiak biz zinegotzi bituelarik udalbatzan erabakigarriak izango ez diren direnean, eskoak libre bituztela dio orain Juana De Benguetxeak, eta bere ustetan, jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak larun batekoa tramite utxa bilakatu zuen. Bueno, nik ustede segondena, segondena prestatua, zeren ba genekillen nola ziren resultaduak, Orduan hau da bakarrikan, badakizu eh, prometer, kumplir, jazer kumplir la lei, eta mm. orduan bagea koncejaliak. Eta nola ikusten dut, bueno, pues, fan den mandatua baita oposizian ginen, eta oain berdina, baina agian, Piskat oposiloa ez dut nahi izan e, zaminagoa, baina piskat zorrotxagoa dugu zen eta gu ez gea beharrenak martzan jartzekoz beste programak eta arduan guain zentratua aldegu ez ondo diren gauzaz.